Apolon. Contradicțiile reîmpăcate. Poate părea paradoxal faptul că zeul considerat drept cea mai perfectă încarnare a geniului clasic nu are o etimologie grecească. Paradoxal este și faptul că cele mai celebre ispăși mitice ale sale nu arată virtuți care au sfârșit prin a se numi apoliniene. minătate, respect pentru legea ordinea și armonia divină. De nenumărate ori, zeul se lasă mânat de răzbunare, invidie și chiar ranchiună. Dar aceste slăbiciuni își vor pierde repede caracterul lor antropomorf și vor sfârși prin a revela una din multiplele dimensiuni ale divinității, așa cum a fost ea înțeleasă de către greci. Cel care după Zeus ilustrează cel mai radical distanța infinită care separă pe om de zei, a cunoscut soarta ultimului dintre muritori i s-a refuzat chiar dreptul de a se naște. Înțărcinată cu sămânța lui Zeus, Titana Leto căuta să dar un loc ca să poată naște. Niciun ținut nu îndrăsnea să o primească de dama Herei, care pe deasupra îl trimisese pe Piton, palaurul din Delfi, să o urmărească necontenit pe Leto. Finalmente, insula Delos o acceptă și Titana de naștere la doi gemeni, Artemis și Apollo. Unul dintre primele gesturi ale copilului a fost pedepsirea lui Piton. După o altă versiune mai veche, Apollon s-a îndreptat către Delphi locuința sa viitoare. Drumul fiindu-i de către un dragon femele, Biton zeul a ucis-o cu lovituri de săgeți. Ispravă justificabilă, după cum tot justificabilă este și execuția gigantului Titias, care încercase să-i violeze mama. Dar Apona i-a masacrat tot cu săgeți pe cei șapte fii ai Niobei, în vreme ce Artemis l-a dobărât pe cele șapte fice, căci orgolioasa mamă o omilise pe Leto, feudându se cu numeroasa ei progenitură. El a ucis-o pe iubita sa, Coronis, care îl înșelase cu un muritor. Nota 5. El l-a salvat pe copilul pe care trebuia, Coronis, să-l nască pe Asclepius. Acesta a devenit un medic atât de scusit încât la rugămintea zeiței Artemis l-a reiviat pe Hipolit. Acest miracol încălca legile fixate de Zeus și regele zeilor, a, a zvârlit drăznetul asupra lui Asclepios. Apolon s-a răzbunat masacrându-i pe ciclopii care făuriseră drăznetul. Vinovat față de propriul său sânge, ciclopii erau titani ca și mama sa, Leto, Apolon a fost urghiunit timp de un an printre muritori. El a muncit ca sclav în Admetos, închei nota, tot el l-a ucis, dar din atenție pe cel mai bun prieten al său, Hyakintos. Această mitologie agresivă, care vreme de mai multe secole a inspirat literatura și artele plastice, reflectă istoria pătrunderii lui Apolon în Grecia. În fond este vorba de istoria substituirii sale, mai mult sau mai puțin brutale, divinităților locale pre-elenice, proces ce caracterizează de altfel religia greacă în ansamblul ei. În Beotia zeul a fost asociat cu Ptoos, în calitate de Apolon Ptoos, dar către secolul IV, Ptoos devine fiul sau nepotul zeului. La el s-a substituit lui Ismenios. Dar exemplul cel mai celebru este instalarea sa la Delphi, după care l-ar fi înlocuit pe stăpânul acelui loc sfânt, Piton. Această inspravă mitică a avut o importanță considerabilă și nu numai pentru Apolon, Victoria unui zeu luptător împotriva dragonului, simbol atât al autohtoniei cât și al suveranității primordiale a puterilor telurice, este unul din miturile cele mai răspândite. Specific pentru Apolon este, pe de o parte, faptul că a trebuit să expieze această ucidere, devenind astfel zeul prin excelența al purificărilor, și, pe de altă parte, instalarea sa la delphi. Procesul era deja terminat în secolul VIII. Cât privește, originea sa ea a fost căutată în regiunile septentrionale ale Eurasii, ori în Asia Mică. Prima ipoteză se sprijină mai ales pe raporturile zeului cu hiperboreenii, pe care grecii îi considerau locuitorii unei țări de dincolo de Boreas, adică dincolo de vântul de nord. După mitul delfic, Zeus hotărâse ca Apollo să sta la Delfi și să dea legiuiri elenilor. Nota 6. Cea mai veche referință se găsește într-un poem al lui Alce în jur de 60 înaintea erei noastre, rezumată de un retor târziu, Himerius, secolul IV era noastră. Închei nota. Dar tânărul zeu a zburat într-un car tras de lebede în țara hiperboreenilor, unde a rămas timp de un an. Totuși, cum delfienii nu conteneau să le voce prin cântece și dansuri, zăul a revenit. De atunci, el petrece trei luni de iarnă printre hiperboreeni și revine la începutul anului. În timpul absenței sale, la delfi domna Dionisos, ca stăpân al oracolului. După Bindar, nimeni, nici pe pământ, nici pe mare, nu putea descoperi calea milunată care ducea către jocurile hiperborenilor. Altfel spus, țara și locuitorii ei aparținau geografiei mitice. Ei sunt o seminție sfântă, scutită de boli și bătrânețe. Tot Bindar afirmă că hiperborenii pot să trăiască o mie de ani. Ei nu cunosc nici munca, nici luptele și își petrec vremea dansând și cântând din liră și din flaut. Bac Childe... Până că pentru a le răsplăti pietatea, Apolon i-a transportat pe Cresus și pe ficele sale în țara Hiperboreenilor. E vorba deci despre un loc paradisiac comparabil cu insulele fericiților, unde se duceau sufletele eroilor. Herodot consemnează informațiile date de Delfien privind ofrandele pe care Apolon le prima de la Hiperboreeni. Anumite obiecte îmbelite în paie de grâu erau transmise din om în om și dintr-o țară în alta până ce ajungeau la Delos. Ar fi în zadar să se caute o eventuală amintire istoriei. În această tradiție, care printre altele, plasa în țara hiperboreenilor măslinul, arbore mediteranean prin excelență. Și totuși, regiunile septentrionale din Tracia și până la Asciti și Isedoni aveau un loc important în tradițiile fabuloase legate de Apollo. Unii din discipolii săi legendari, Abaris sau Aristea, erau hiperboreni și Orfeu era mereu pus în legătură cu Tracia. Dar e vorba de un septentrionar care, deși treptat, descoperit și exploatat, păstra o aură mitologică. Mai ales, acest septentrion imaginar a incitat și a hrănit creativitatea mitologică. În favoarea originii asiatice a lui Apolon se invocă faptul că cele mai însemnate legașuri de cult se află în Asia, Patar, în Licia, Didimos în Caria, Claros în Ionia, etc. Ca atâția alți zei olimpieni, el pare un nou venit în locurile sfinte din Grecia continentală. În plus, pe o inscripție hitită, descoperită lângă un sat anatolian, s-a putut citi numele. Apulunas, zeul al porților, tot astfel cum ne-o spune Nielsen, era și Apolon în Grecia clasică. Dar geneza unui zeu nu e interesantă decât în măsura în care ne ajută să surprindă mai bine genul religios al credincioșilor lui. Ca și poporul grec însuși, zăii sunt, sunt rezultatul unei grandioase sinteze. Grația acestui lung proces de confruntare, simbioză, coalescență și sinteză, formele divine grecești au reușit să-și revele toate virtualitățile.